Роман Чумаченко привів месників на околицю міста, у приватний сектор, в якому здавна мешкали неверми саможні громадяни. Однак серед одноповерхових будиночків навіть у Темряві дуже виділялись два-триповерхових теремки, що за помпезними горожами височіли на ділянках по сусідству. Залишивши машину в найближчому провулку, у Сольцеві кирилку пошастали довкола, та тільки собак сполохали. «Їдьмо», – махнув рукою Віктор, – Плюс у тому, що ми знайшли лігвище цього діляги, а мінус – дуже небажано засвідчувати Олегове авто. До речі, треба мій жигульок перефарбувати, відзначив Олексій, про всяк випадок. От завтра, не гаючи часу, і зажени машину в малярку, зміни її фізію. У який колір порадиш пофарбувати? Я полюбляю зелений – колір молодих жаб. Дивно, я теж. І не тільки зелений колір, а й молодих жаб. Далі розмірковували про нагальне. Їхали і аналізували, і прикидали. «Ну і що ми з цієї ситуації видаємо?» – міркував Усольців. «І взагалі, чого це ти вирішив причепитись до Роми Чумаченка? З жалю до постраждалих? Ну, чую, можна буде зрубати шикарний куш. Вималювався цілком конкретний об'єкт. Але головне?» – закосив губу, задумався Кирилко. «Що головне?» – перервав паузу Усольців. А головне – ось у чому. Чим ми з тобою займаємося? Відстоюємо свій мізерний авторинковий бізнес. І для цього плутались у війну з крибниками. Пора на ситуацію тверезо поглянути. Досить виривати отруйні жала і обрубувати щупальця. Треба створювати свій бізнес, причому серйозний. Який цікаво? Наркосиндикат чи виробництво літаків? Розумієш, ми зараз займаємося руйнуванням. А мудріше було б зайнятися збудуванням і спорудженням. Так не дають же. Знизу рекорд, зверху чиновники. О, значить, потрібен серйозний стартовий капітал, щоб заткнути пельки тим і іншим і запустити свою справу. І яку ж? Ну, наприклад, автозаправки або аптеки. А чому аптеки? А тому що моя дружина – дипломований фармацевт, а твоя – лікар-терапевт. Ось справді. Ну, кому як наїм зайнятися цією прибутковою справою? А ми будемо фінансовими бульдозерами. Я на дозвіллі почитую деяку літературу, так виявляється, продаж ліків за прибутковістю стоїть фактично на третьому місці після нафти газу і оборонної промисловості. Люди завжди хворітимуть і завжди ходитимуть до аптеки, причому понаростаючі. І ти думаєш, що Роман Чумаченко нам допоможе? Ну, думаю, що саме такі фрукти і допоможуть. Таким чином, увесь вільний час від заробляння грошей на хліб насушної друзі стали присвячувати розробці Романа Чумаченка. Чим далі, тим картина вимальовувалась більш заманливою і перспективною. Але сам Рома при цьому ніби зменшувався. Хоча заможність його, м'яко кажучи, шокувала. Будинок і віла з колонами, зогнів просто палац індійського – в магараджі, був напханий усілякими побутовими багатствами. І від дивовижних килимів і меблевих викрутасів до техніки, включаючи японське відео і музичні центри, два італійські холодильники з морозилками та інші пилососи з СВЧ-печами, про що потякала балакуча музична шушваль на арт-тусовках. Але все-таки в головну фігуру неблаганно виросла ромчина матуся, мама Роза. Саме вона виявилась ключовою наркобароншею, у руках якої сходилися всі ниточки. У сольцеві Кирилку ґрунтовно задумались, як підступитись до цієї цитаделі, мама Рози. Є сало та не можна дістати, високо висить. Недарма вона така не пробивна. Менти, схоже, перед нею годувальницею догідливо голови схиляють. До цього часу у сольцеві Кирилку вже обзавелися декількома інформаторами. Ламаючи голову, як підібратись до Матрони, вони зрозуміли просту річ. Ніхто їм так не допоможе, як самі наркомани. І випадок підніс судашу на блюдечку зі стріблястою смужечкою. Знайомий журналіст із молодіжного видання якось обмовився, що до нього в редакцію прийшов один хлопчина і заявив, що він колишній наркоман, що зіскочив з голки завдяки релігійній секті і ось хоче розповісти всьому світу, яке це зло – наркотики, і як з ними зав'язати. Журналіст з ентузіазмом і скепсисом зробив із цим хлопцем два сенсаційні матеріали. Чому з ентузіазмом і скепсисом? Тому що натуралістичні статті інтерв'ю були, як кажуть, рейтинговими і спрацювали на імідж акулипера. З другого боку, спритний писак знав, що наркотики рідко кого відпускають по-справжньому – Тим паче, що саме тоді в Джіпсіоні колеги в кабінеті зник мобільник і були вагомі підозри, що його поцупив наркоман, який зіскочив з голки. Хоч би там що, а Гусольців і Кирилко з цим хлопцем на ім'я Едик познайомились. Через нього вийшли на конкретних наркоманів, котрі, може, здогадувались, у яку прірву летять, але зупинитись в них в сили волі не вистачило. Перша зустріч відбулася, як не диво, на кладовищі. Але дуже скоро Віктор і Олексій, а назвались вони, до речі, журналістами, що готують книгу про наркоманію і наркоманів, зрозуміли, чому саме там. Едак ідучи між рядями могил ніби проводив екскурсію. І він звертав увагу на дати народження і смерті під фотографіями квітучих молодих облич. Виходило, що кладовище було просто всіяне у віці від 15 до 25 років. «Усе це любі мої наркомани», – акцентував Гедик. «Невисокий, худорлявий хлопчина з очима переможця математичних олімпіад. І ви прямі кандидати туди, у пекло, де вас для початку зжаруть хробаки». Два джинсових наркоманчики депресивно щулились і нервово м'яли ламали долоні. «А що в тебе почалось?» – запитав у Гедика Усольця. «Почалося з Анаші у школі». «Ще в школі?» «Так, у дев'ятому класі». «Ніфіга собі в дев'ятому класі?» «Ну, якби я почав, як інші в п'ятому, то навряд чи зараз із вами розмовляв. З того би точно. Значить, почав за наші?» «Приятель запропонував у шкільному туалеті. Я півроку курив, поки не підсів на гвинт». «А що таке гвинт?» «У медицині його називають «первітін». Саме на зимових канікулах мене вмазали на Новий рік. Два роки ширявся, батьки так нічого й не зрозуміли».